Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Seyyidina Muhammedin ve alih ve sahbi ecmaini. Allahumma yessir li emri ve eshli sadri ve ihli l'uktada min lisan yafqahu qouli. Allahumma allimna ma yanfa'una ve enfa'na ma lam teninna ente'l alimul hakim. Her şeyden önce her bir kul Allahu subhanu ve teala'nın ona verdiği nimeti Və qul nə qədər çox Allah subhanahu wa ta'ala neymətdən şükredib xatırlayarsa, Allah subhanahu wa ta'ala ona olan neymətlərin daha da artırar və həqiqtəndə hər birimizin üzərində Allah subhanahu wa ta'alanın neymətləri əvəzsizdir, sayısızdır, hesabsızdır və çox vaxtı qullar o nemət ikəndən sonra o neymətin qədrin bilirlər və həqiqtəndə neyməti vaxtında dəyərləndirib, onu qiymətləndirib Onlar vaxtında layihədən istifadə edib Allah şükr etmək həqiqətən də ən böyük nemətdir və bu günkü gündə də yəni bizim yığışmamız, yəni bu cür e, Allah Subhanahu Taala'nın şəriətini böyük bir nemətdir ki Allah s.ə. bizə bu nimətini daha da artırsın və evi-ev əhlini hifsə eləsin və eyni zamanda bu şəriyyət elminin yayılmasında hər kimin əziyyəti varsa Allah s.ə. onları dünya və axirətdə səvablarını daha da artıq etsin. Və biz kesən dərslə İmam Buxarının səhindən 18-ci bölməni bitirmişdik və bu idi inşallah 19-ci bölmədə müəllif İmam Buxar belə bir bab gətirib ki, və əl-xuruc fitala biləlim dir elm tələb eləməkdən ötürü səfər etmək və həqiqətən də ümmiyyət ilə sələf tarixində, sələf tarixində ə, əgər elm varsa, elmi tələb eləmək istəyən varsa, o hökman səfərlər etməli idi. Çünki sələflərin belə bir qayda var idi ki, əgər böyük alimlər varsa, böyük ə, dahi alimlər, əvəzsiz alimlər varsa, ilk öncə onlardan, yəni elmi öyrənilməlidir. Yəni, böyük alimləri qoyub balacalardan götürmək o özü bir yəni, e, cahillikdir və eyni zamanda e, şəriyyətin düzgün e, tələb elmək üslubu deyil. Çünki şəriyyətdə əgər böyüklər varsa heç bir halda balacalardan elə götürülmür. Yalnız və yalnız hər dəfə çalışmaq lazım ki, böyük alimlərdən yəni layiq indir istifadə olunsun və eyni zamanda Həmçində sələf tarixində götürsək, xüsusən əgər hədislərin toplanması dövründə, yəni 2-3-cü əsrə qədər götürsək, belə bir konkret olaraq İslam universitetləri və yaxud ki, belə e, dərsiyyən mərkəzlər yox idi. Sadəcə, elm əhlinin toplaşdıqları şəhərlər var idi, Basra kimi. Ondan sonra Məkkə kimi, bəndə kimi, hansı ki orada sahabələr, sahabələrin tələbləri, sahabələr sonra onların tələbləri oda məskulaşmışlar və onların yanına səfərlərə gəlir, elm öyrənməyə gəlidirlər. Və bu baxımdan da tarixə biz baxsa görərik ki, Məkkə dövünün fəqihləri var idi, Bastanın fəqihləri var idi, ondan sonra Mədnənin özün fəqihləri var idi, Kufan özünün alimləri var idi. Və hər bir halda, yəni e, belə bir hallarda e, şək yoxdur ki, e, elm tələb eləməkdən ötürü səhvərlər çıxmaq bu e, sələflərin metodu, üslubudur. Və müəllif də burada bəli, bu bölməni gətirib və bu da görsəni ki, İmam Buxar Rəhmə Allah elm tələb eləməkdən ötürü yəni, səhvərlər çıxmağı yəni, böyük qiymətləndirir. Çünki İmam Buxar həmən o ad mərhələləri addım-addım qarış-qarış gedib. Çünki, bax da olab ki, İmam Vüxarə Rəhmə Allah, Peyğəmbə s.ə.v. yəni bu həcisi kitabı toplamaqda Bəzi, bir necə hədis olub ki, görürsən ki, o hədisdən ötürü İmam Buxar 3 ay, 4 ay belə səfərlər edir. Hansı ki, e, onun həyatından danışanları yazırlar ki, İmam Buxar rəhmətlə özü tacir olub. O da İmam Müslimdə, İmam Tirmizdə, Abu Davudda, İbn Mace bunlar tacirlər olublar. Və İmam Buxari bir dəfə işləyir ki, falan hədis falan başqa bir yerdədir. Və ora təxminən 3-4 aylıq məsafədir getməyə, gəlməyə. Və İmam Buxar Rəhmə Allah özü ilə yəni, e, hətta bəzi hallarda olub ki, evinin damını belə satıb ki, səfər etsin ki, həmən hədisi toplayıb, yəni gətirə bilsin. Və İmam Buxar Rəhmə Allah özünün bu səhiyini yığanda yəni, bütün e, şəhklərdən, şübhələrdən uzaqlaşıb. Yəni, heç bir halda onun üzərinə şəh şübhənin düşməsinə imkan verməyib və bir gün belə səfərlərin birində, Həm İmam Buhari taniyidir, İmam Buhari düzgündür, adildir, yalan danışan deyil və və s. Çünki onun başına gələn, yəni qissalarda hamı İmam Buxarın adil olduğunu, düzgün olduğunu görürdü. Və bir gün İmam Buxar səfərdə, gəmidə gedəndə və o vaxtı gəmlər bu iki kimi, yəni yekəh, e, səyyəh gəmlər olmayıb. Yəni 50 nəfərlik, 100 nəfərlik, yəni taxta gəmlərdən ibarət olub və İmam Buxar rəhmə Allah səfərə çıxanda və yolda onun, yol səfər yollaşanan biri soğuşu deyir ki, sənə nə qədər üstündə pul var? Bilir ki, İmam Buxar yalan deməyəcək, deyir, mindir və sonra insan Gedir e, həmən səfərin, yəni həmən o cəmatın böyünə, yəni gəminin böyünə bildirir ki, və mənim mindirhəmimi uğrayıblar. Və həmən səfərin, e, həmən məhsuliyyətçisi, yəni o gəminin belə deyil, kapitanı bütün e, müsafirləri yığır, hamısının üstünü yoxlayır. Və axırda o pul tapılmır və cəmat dağılışır. Və sonra ə, həmə insan gəl, imam bu xələ deyir ki, bəs sən deyirdin ki, sən belə düz danışansın, belə filan, bəs sən indirəmə, sənin üstündən pul çıxmadır, o pul mənində var idi. Sadəcə sən onu öyle bildirəndə, mən qoxdum ki, o pulu məndən çıxar və camatın şəhk küpəsi mənim üzərində qalar. O şəhk küpə olmasın, mən o dənizə tulladım. Yəni gör, bu imam... İmam Muxərrəm olan düz belə qissələr çoxdır. Yəni həqiqətən də, yəni bircə onların sələflərinin əxlaqını oxumaq, onların həyatını oxumaq sanki bugün gün yəni bizimlə onların arasın fərqi görmək deməkdir. Çünki onların həyatına baxanda onların başına gələn qissalarda, yəni təkcə İmam Muxərrəm deyil, eyni zaman İmam Müslim bunu kimi, Sufyanlar bunu kimi, Həsənəl-Basrinin məşhur qissələri var. İbn Teymiya rəhmallahu əzəmən özü məşhur qissələri var. İbn Qal məşhur qissələri var ki, yəni, onların hər bir qıssasında ki, bizim bugünki günümüz üçün örnək var. Çünki onların həyatında bizim üçün böyük ibrətlər var. Onların həyatında insanlarla davranışında, müamiləsində bizim üçün əvəzsiz əxlaqı nümunələr var ki, sadəcə biz onları oxuyub həyatəndə ibrət almalıyıq. Və İmam Buhar Rəxmələ qeyd eddiyimiz kimi, yəni öz kitabını toplayanda yəni bütün e Yalanlardan, şübhələrdən sanki özü, yəni, sığortalıb. Yəni, heç bir halda istəmiyir ki, bunun üzərdə bir şübhə tüsün, yalan tüsün ki, hətli insanlar o, onun topladığı kitabından yəni, uzaqlaşsınlar. Çünki, ümumiyyətlə İmam Buxar Rahmanlarının bu kitabı toplamasının əsas səbəblərindən biri İbn Həzər Rahmanla və başqaları gətirir ki, İmam Buxarının yuxusu, yuxusu olub. Çünki, İmam Buxar hələ uşaqkən yuxuda görürdü ki, Peyğəmbər s.ə.v üstündən, yəni, milsəyləri qovur. Və bu da artıq yəni İmam Buxarının yəni bu kitabının, yəni bu cür e, necə e, təmiz, bu cür e, pak olduğunu eyni zamanda İmam Əhməd və başqalarının dediyi kimi, yəni yerlə göy arasında, yəni Qurandan başqa İmam Buxarının İmam Buxaridan başqa səhih kitabı yoxdur. Yəni yerlə və göy arasında, yəni Qurandan başqa İmam Buxarının səhihdən başqa kitab yoxdur. Və bu da onu göstərir ki, həqiqətən də o Allah suban təlona, yəni bu cür Neymət vermişdir ki, bu cür onu bərəkətləndirmişdir, bu cür ona, yəni o neymətinə, ona müvəffəq eləmişdir ki, İmam Buxayr Rəhmə məhz bu kitabı toplamağa müvəffəq olmuşdur. Və İmam Buxayr Rəhmə Allah bu bölmədə belə bir bölmə gətirib ki, elm, tələb eləmək üçün səhərə çıxmaq. Yəni səhər tizarət məqsədi ilə olar, səhər ziyarət məqsədi ilə olar səfər həzm e, məqsədi ilə olar, Peyğambət Səmiyyətini ziyarət etmək üçün olar, e, Beytul Məqdisi ziyarət etmək üçün olar və eyni zamanda icazə verilən səfərlərdən bir dəməz elm tələb eləmək üçün olan səfərdir ki və İmam Buxar Rəhmə Allah bu qissada, yəni ilk əvvəl keçdiyimiz, yəni Musa Aleyhisselamın qissasını gətirib. Yəni tamamil elin qissadır. Çünki orada e, İmam e, Buxar Rəhmə Allah bundan əvv bu E, belə bir qıssada gətirib ki, Musa əleyhissəlamın Xıdır əleyhissəlamın yanına dənizlə getməsi. Burda isə elm tələb eltmək, yəni mövzusunda gətirilib. Və burada da qeyd olunduğu kimi İmam e, Buxari qeyd edir ki, yəni Musa əleyhissəlam yəni öz göyümündə bilirdi ki, ondan çox biləni yoxdur və bir gün e, gəlib ona deyəndə ki, e, səndən başqa bir bilən var, baş səndən də daha çox bilən var. Və İmam e, e, Musa Aleyhisselam həmən insan, yəni Xıdır Aleyhisselamın yanına e, elm tələb eləməkdən ötürü səfər edir və bu qissanı tamamilə gətirib və göstərir ki, İmam Muharriqeyi dedir ki, yəni bu qissa onu göstərir ki, yəni insan elm tələb eləməkdən ötürü hətta e, dəniz səfəri olsa da belə səfər edə bilər. Çünki Musa əleyhissalam məs özündə olmayan elmi Xıdırdan almaqdan ötürü, yəni səfər dənizlə səfəri etmişdir. bu da həqiqətən də bu günkü günümüzdə də Elm tələb eləməkdən ötürü səfərə çıxmaq, xüsusən də yəni başqa bir diyarlara, başqa bir torpaqlara, başqa bir elm əhlinin, yəni böyük alimdən olduğu yerlərə elm tələb etməkdən ötürü səfər etmək olar və bu barədə yalnız və yalnız e, insan fardul anı və yaxud da fardul kifayə olduğunu nəzərə almalıdır. Əgər ki, orada ondan başqa yəni, biləcək insan yoxdursa, ondan başqa alim yoxdursa, bəli, onda onun elm tələbi etməyə getməsi fərdullah insalə bilər. Ancaq yox, ə, başqaları varsa ki, ə, yəni, bir məntəqədir, bir el orada, başqa bir el məhli varsa, ondan öyrənə bilərlər, soruşa bilərlər, belə bir halda oradakilərin üzərinə fardul, deyil, fardul küfəyə düşür və fardul küfəyədə də şəkil odur ki, valideynin izni yəni lazımdır. Çünki çox vaxtı qardaşlar elm tələbəli etməkdən ötürü səfər etmək istəyirlər, ancaq həqiqətdə Bu günümüzdə çox yer var, insan e, elm tələb eləyə bilər. Ancaq elm e, bugünki gündə e, hamı bilir ki, mərhələli şəkildə olmasa, həmən insanda məlumatlar, yəni qarışıqlıq meydana gələcək. Çünki e, bir var ki, e, universitet təhsili, universitet təhsili də yəni adından göründüyü kimi sanki insanı e, balacalıqdan tutmuş, yəni fundamentindən tutmuş, ən yüksək zirvəsinə qədər hətta insanı satdıra bilir. Yəni xüsusən də nəzərə alsaq ki, İslam universitetlərində, yəni orada hər şüvət yox, yəni tanışçılıq və hərəkət əsəri yox və bu da o deməkdir ki, tələbə hökmən onun boyuna qoyulmuş həmin bu dəfsiləri, yəni tədris edib, imtahan verib müəyyən mərhələyə keçməlidir. Və bu da artıq həmin insanın bütün mərhələdən xəbəri olmaq deməkdir. Ancaq müəyyən bir səfərə və, ki, orada falan bir şeyxin yanında falan bir mövzunu oxumaq, filan bir dərsi geçmək və sonra isə ondan mühüm dərslər qalıb, ondan xəbəri yoxdur və yaxud da ki, getdin hansısa bir insanı, alimin yanı getdin, o artıq sənə görə heç nəyə təzidən başlamır. O, öz tələbədən dərsin davam edir və sən də gəlsən onda əsas ibtidai mərhələdən deyil, müəyyən bir mərhələnin vaxtından başlayıysan öyrənməyə və ola bilər ki, onun sənə tədris elədiyi həmən məlumatları sən özündə ilkin bazı olmadığın yer olabilsən, o məlumatları hər əsin öz yeri yerlə qoya bilməyəsən və belə bir halda da görsən ki bəzi tələblər gedir, 3-4-5 ay, ay gəlir, görsən başqa bir Əqidə formalaşdırlar və başqa bir rəy ortaya yürüdürlər və zənn edir ki, filan şeyh dedi, qutardı, yetdi. Yəni, bugün hər ansa bir Əqidəni, yəni, filan şeyhin fətvasıdır, filan şeyh dedi deyənə öyrənmirlər. Əhl-i sünnə və sələf-i salih əqidəsini sələfdən öyrənir. Çünki bugünkü günümüzdə götürülmiz Şeyx Albani, Allah, İbn Baz Rəhmallah, Hüsemin Rəhmallah, müasirlərdən sağ olanlardan Şeyx Fozan və yaxud da Şeyx Abad və Abdülazizir Radi və başqa sələf alimləri, yəni bugünkü günümüzün əhl-i sünn alimləri, bunlar 21-ci əsrdə və yaxud da 22-ci əsrdə yaşamış sələflərdir. Ancaq ki, götürsək sələf əqdəsi 1400 əvvəldən başlayı formalaşmağa və hər bir halda sənin e, sualın, fətvabın qarşısında olan cavab ola bilər ki, onun tətbiqi sənin üçün qaranlıq qalsın. Və sən o tətbiqin, həmən fətvanın tətbiqi mərhələsində sən müəyyən xatalar edə bilərsən və o xatalar da səni nəticə ilə e, düz mənhəzən çıx qırağa çıxada bilər. Ancaq sen götürsən, əgər elm tələb eləmək istəyirsənsə, sən əqidəni müasir insanların fətvasına uyğun deyil, məhz sələfi salihin təyin elədiyi, yazıb qoyduqları əqidə üzərində öz sələf əqidəsini öyrənə bilərsən. Çünki həmən bugünkü dediyimiz alimlər də, onlar da öz başına sələf alimləri olmayıblar və ya da ki, onlar eytiqadları yuxuda görməyiblər və ya da ki, e, fətvalarını öyrəmək, onlar həmən bu eytiqadlarını e, sələfi salihin yazıb qoyduqları e, sələfi kitablarından öyrəmlər. Əgər sən də özü elm tələbəsi yəm, elm tələbəsi adı verirsənsə və sənin də boynuma düşür ki, sən ilkin, ibtidai sələfin qoyduğu əsərləri oxuya biləsən və sən o əsərləri oxuduğun vaxtda və həqiqdən də bugünkü gündən səndə rəy ayrılığı ola biləcək. Çünki sən ə, fətvalarla uyğun deyil, artıq sən ola bilsin ki, sələfin qoyduğu qaydalar üzərində, sələfin qoyduğu mən həd üzərində əqləni öyrənsən və nətizə etibarilə sən bugünkü gündə həmən Şeyh Fozanın, Şeyh Racin dediyi fətvaları düzgün başa düşə biləcəksən. Əgər səndə sələfin qoyduğu ibtdai mənhəc yoxsa, sələfin qoyduğu ibtdai e, e, usul dərslər yoxsa, usul eytiqatlar yoxsa, Bəli, sən bugünkü gündə həmən bu fətvaları öz yerli yerinə qoya bilməyəcəksin və nəticə itibarilə sənin dediyim, bəz bir çoxların dediyinə zid çıxacaq. Və sən deyəcək ki, mən şeyh fozan, mən onu deyirəm, ancaq əqidə yenə deyirik, bugün öyrənmir, əqidə sələfin qoyduqlarından öyrənir. Və səndə ibtidai mənhəz, ibtidai üsulu olanda və sən o vaxtda artıq müasir fətvaların hələsini öz yerli yerinə güy biləcəksən. Və bunun çünki də əlbəttə ki, bunun çünki əlbəttə ki, e, sələf şeyxlərinin, xüsusən də böyük alimlərin yanına səfər etmək dəyər və etmək də lazımdır. Çünki bu gündə elhamdülillah böyük alimlər var, Şeyx Fouzan kimi və başqa böyük Şeyx Abd kimi başqa bir alimlər var ki, bəli onların yanında həmen E, sələf əqidəsinin sələf ehtiqadını yəni, öyrənmək yəni, olar, xüsusən də gəlq götürsək ki, ilkin yazılmış sələf əqidə kitablarına uyğun olaraq. Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.